Hvorfor står du naken på kjøkkenet mitt, Ali? Jeg visste ikke at du var naturist. Jeg er ikke naturist, men jeg finner faen meg ikke buksa og skjorta mi. Jeg lånte dusjen inn i sted. Hei til podcast nummer 4. Vi heter Shai Dali og Reman. Tror du det du har blitt skissofren? <laughs> du er igjen med å fortelle en ting, Shai Har ja. du møtt Jesus? Har du sett han? Har du han? Er du overbevist? Er du ikke overbevist? Sett deg! <laughs> Du, har, du ser ut som du har hatt narsspill Ja, jeg var på narsspill i går Og har ikke sovet Jeg er døgnet Ja, det er store mørke under øya Stemmen din er litt annerledes også mm, og Du er ja. litt redusert i dag, tenker jeg Nei, det som skjedde i var Jeg hadde med en dame hjem som jeg traff på date Etter hvert når vi begynner å skjede Så begynner vi å spille musikk Og så sier hun at Kan du sette på en låt som har fått deg til å gråte En låt du har grinia? Ja, og så sier jeg at Ja, jeg vet ikke, jeg, jeg kan uh, sette på Yesterday da, med Beatles Den uh, har sikkert noen gråta noen gang Så satte på den, og så, når den var ferdig Så sa jeg, så god, din tur Sett på en låt som du gråter eller har gråta Eller det opplegget som du holder på med Vær så god, din tur Vet du hva den setter på? Nasjonalsangen Satte på Ja, vi elsker <laughs> Er ikke det ganske spesielt? Nei, vet du vad jag syns egentligen det var lite vackert ja ja men så, så sitter på nationalsången alltså sitter hon och blank i ögonen och det rinner en liten tår ner från ögonvrån och så ser hon på mig och ögonen mina är helt törre du... <hå> och jag har ett frågemålstegn ansikte rättat mot henne det, är detta är för då liksom och blev du rädd eller det är många människor som blir rörta av nationalsången det är ju inte något ovanligt det varför syns du det var corny nej ja, det var som sånn lite segt och nörsprill og... <hå> Dra opp nasjonalsangen liksom Hva slags dame var dette? En uh, luksusprosituert til 8000 kroner Ja, nå synes jeg det ble enda vakrere Nå ble jeg rødt kjærlig <laughs> Jeg klikket på nettsiden deres Og så skrev jeg dame med kunskap intellektuell uh, Og det var kanskje litt dumt valg Når hun begynte å grine nationalsangen. nasjonalsangen og Spesielt vers 13 synes var helt fantastisk Og da, da begynte hun å hylgrine Og så skrudde sa at jeg har ikke tid til å spille Alle 17 verser her i natt Nå har du hørt den Nå leken over, nå kan du gå og legge deg og så gikk hun ut, dør av sjanglene, og da kom jeg til å tenke på noe som jeg tenkte på før, Sjanglene. Og vet du hva det er? Nei. Sjangling er utrolig undervurdert. Jeg mener at man burde sjangle mer, ikke bare når man drikker. Altså når man drikker så sjangle man ufrivillig. Men det er en ultimate måte å teste ut sin egen balanse på, og ikke minst å tre den opp. Man burde sjangle på vei til og fra jobben. Man burde sjangle mer. Du mener att vi bør sjangløre mer? Sjangle. Hvorfor ska vi sjangle mer? Jo, fordi det er en... Uh, ja. Jeg forklarte jo alt sammen. Er, så jeg rams opp alt sammen på nytt Det är en ultimate måte å sjekke opp uh, balansen sin på, og ikke minst, å trene den. Da blir du stoppet på utesteder, på flyplasser, på Danmarksbåten. Ikke hvis alle sjangler. Da blir du stoppet hvis du ikke sjangler. Du ser noe där du vet, disse du... sufi-donserne... I, I forskjellige religioner Så disse jød jødiske danserne som danser i ring Og uh, helt i de sjangler Og blir svimlet yeah. Det är for å trene opp balanseevnen Blant annet Og så har det noe med å komme nærmere og... Gud Å gjøre på Fordi man sjangler så mye at man faller i transe mm. Og når man faller i transa og slår Hodet hardt på gulvet Så kan man uh, unngå det å ikke falle i transa. Kanske det bor en sånn Sufi-jøde i deg da sufi -jøde? skulle sitta bandor. <laughs> sufi och judar har ju inget med varandra. Uh... Ja men sån mystikare inför uh, islam, det är kabbala det kanske. Islam är det sufi. Men sufi och bland judar är Khalil, Khatal, Khalahul, Khalahara, Khamish, Khadat al det var helt ny nydelig, hva betyr det? Ser, Eckart, gå ut av det rommet der, det er masse elektriske apparater der Kom deg ut og lek ute blant de andre hundemennene dine, din søte, lille hund Og Eckart er en? Eckart er en polarhund <laughs> <laughs> Så, ellers, hva har du gjort i dag? Jeg har jo blitt mamma til en valp til så Enda løp... en? Ja, enda en Du har jo allerede en bische hva skal du med en til? Han har fått den lille broren Bytt til liten nussefall Kanskje du skal få den liten psykolog Eller en psykiater Jeg tror det er der du er på vei Det har... begynte med polarhund Og nå har jeg en ulveflokk i stua Jeg har ikke vært utenfor kjøkkeliv På to og et halvt år Nei, Jeg har fått falpesjuke pal Men hvorfor, hvorfor bishet? Hvorfor ikke et annet dyr? Hvis du vil, så kan vi godt snakke om dansende bjørner. Ah, jeg, har, jeg har en spesiell eh, engasjement for dansende bjørner for tiden. Ja, er det noe som i Oslo, eller? <laughs> Nei, det er forferdelige ting de har blitt utsatt for. Det blir hugget et stort hull i nesebordet deres, og dratt et snor gjennom, ja. som blir heist opp, og ja. så blir de skjenka fulle og tvunget til å danse til 70-tallskjøk dansmusik för utländska turister på gata i Indien och Pakistan. Får de det dig till? Stakars, du vet ju inte vad de gör en gång. Men det han Det är ju gejligt när jag på. <laughs> de, det har de hållit på med sedan 1600-talet. 3000 dansare i början fantes det. Nu är vi nere i 500 förbi en amerikaner fick nog. Oh ja ja, som sa "Sluta dansa. <laughs> Turn the disco music off. What are you doing? Hey, stop dancing. Hey behind there." Don't dance anymore. I said don't need to dance anymore. Shh. Det var det som skjedde. Men nå nyheter. Inspirert av Rignes skulpturpark vil Petter Stordalen bygge en akupunkturpark. Jeg fikk det når jeg så en måkel og spidda på flaggstanget og på båten. Hvordan den havner der, vet jeg ikke. Det, men det, det, det er en fantastisk ide. Det er fantastisk. Det er helt fantastisk. Uh, ja, uh, fantastisk ide. Takk skal du ha. tanket elbil med bensin. Nej det er fort gjort å glemme. Og sist men ikke minst, Kong Harald på hemligt tyrkiferie. Jeg elsker å se nyhetene om Norge i utlandet. Jeg fikk tips om at rjukaen snart er på verdensharvelista, og derfor så måtte jeg bare reise hit til Tyrkia og høre det på tyrkisk radio. Jeg vurderer om jeg skulle kjøpe elbil. Vi har jo hørt om elbiler hele siden barneskolen. Det var 84 eller 85 eller noe sånt, så husker jeg at jeg en vitsebok til og med, som hadde en vits om en elektrisk bil. Uh, som var sånn at uh, Jeg har fått med elektrisk bil Vi kostet den 150 kroner Oi, det var veldig billig Ja, men kjørtledningen kommer på 250 000 Så allerede da så hadde jeg hørt om elbiler Ja, men det var jeg... faktisk ganske forutseende tenkt Fordi sånn holder jo Mac på meg Og først nå i 2014 har elbiler blitt populært liksom. mm. 30 år senere det där med att ting man har sett for sig och det kommer att tro liksom det ska ske i år 3000 och sånt. Jag har ju läst om såna, vi mangler ju som de ser varma händer i omsorgsyrkene, det ska komma roboter mm. som kan ta vara på de gamle Ja. Och göra alla såna som eh um, um, lage mat och och stävsuga och såna ting. Mm. Och det är ut någon såna roboter ja. Og de gamle folka da, de knyttet sig jo till dem De ble glad i disse robotene Og så begynte folk å klage på at nei, nei Hvor er dette testet ut? Testet ut i Norge, faktisk Norsk. Men det, det ville først komme en lang uh, rekke med skepsis Før uh, det ble godskjett, akkurat som elbilen Jeg husker også når el-tannbørsten kom Den elektriske tannbørsten Akkurat de samme spørsmålene var lenge varer er den? Hvor mange musekrefter er det? Hvor mange er det plass til bak? Sånne type ting det, Hva har det å si liksom, når alternativet er en livløs pinne i plast? Men folk var skeptiske, tok det mange år ja. før den lektiske tannbørsten kom jo på markedet. Ja. Det som er litt morsomt er at det er ingen som, altså på 80 tal og 70-tallet, alle fremstillinger av elbiler, da var jo feil. Det er ingen av elbilerne som ser sånn ut, sånn som de gjorde da, bortsett lyden. Det er akkurat den samme lyden som gamle filmer har på elbil. Og de, altså de klarte å forutse da at de ikke gikk an å gjøre noe med lyden. Og det er ingen vet fortsatt, og det er ganske nytt, men ingen som vet at elbilen ikke tåler vann. Ja. Hva med regn... regnvei? Dette regnruttus er akkurat som å hive en brødrester i et badekarler. Det er alle biltestene gjort om sommeren, når det er fint vær. For de samarbeider om det. Ja, men altså, de må jo ha oppdaget det hittil. Ingen. Du mener at ingen har kjørt elbilen i regnvei? Ikke enda. Ok. Så dette er ganske spennende. Dette er helt nytt på podcasten vår, Magisk Apelsin. Her sitter vi med veldig mye information, og sånt. Dette er, ikke, altså dette er eh, sikre skilder. Elbiler tåler ikke regn, men du har likevel tenkt å skaffe dig en elbil? Ja, bare kjøre når det er fint å være ute. Altså, følg med på væremeldingen, som alltid viser feil. Så det betyr at man må, bør ha to biler uansett? Ja, en eh, vantett og en, eh, en som du får støt av. Ja. Det er jo en veldig god idé da, for folk som vil uh, tjene penger Å mm -hmm. produsere elbil som tåler vann Det blir jo nok ikke det neste Det neste blir flyvende biler Har jeg fått uh, sikre skiller som har fortalt meg det uh, Flyvende biler kommer til å bli veldig populært uh, Og jeg vet også hvem som kommer til å gå kunk Det er uh, Tommy Scheriff Men uh, tenk deg hvor rart det er At uh, Teslaen er kalt opp etter Nikola Tesla Som, ikke, som døde for drit lenge siden mm -hmm. Det er gøy å kalle ting etter noen andre som ikke vet det. Så han hadde ingenting med ideen å gjøre? Nei, altså han, eller, ikke med ideen til den bil Han jobbet med strøm og diverse strømelektrisitet-ting. Han, han er kjent for veldig mye rart, og det han er minst kjent for er nok å ha funnet opp insektene humlen, i 1942. Oppdaget homlen? Nei, funnet opp. Han krysset en kongelå en bie via elektriske støtt, og etter dette så ble han frosset ut og betegnet som gal vitenskapsmann, og døde fattig av biestikkår etter. Han hadde utviklet allergi på laboratoriet. I see. Det man ikke vet om Nikola Tesla, det man vet om Teslaen er selvfølgelig googling via bilinfo. men er en Tesla egentlig? Og så står det masse fjas. Det jeg ikke liker med Teslaen, det er at det lukter ikke ny bil i en Tesla. Den ny lukta, den er ikke der. Det lukter vaskemaskinen med plast på. Ny bil lukta. Det lukter av hvite Den forsvinner aldrig. Okay. Lader også kommer jo med en snart en ny elbil Den går ca. 2 km før det må lades Og hurteladeren lader på ca. 38 timer Og du må bruke adapter på det russiske uttaket Passer fint hvis du skal i butikken og handle matvarer Altså jeg er ikke ute etter noen el-ting egentlig jeg, jeg tror at det kommer veldig mange viktige oppfinnelser i framtiden, som, som kommer til å forandre på mye Det mm. trenger stående senger Stående senger? Ja som man blir beltet fast til? Ja, fordi sengen er et stort møbel som forskerne i alle land har prøvd å gjøre noe med. Den tar veldig mye plass i et rom. Og de prøver hele tiden å, å gjøre den mindre, smalere, finne en alternativ måte å sove på som er mer plassbesparende. Jeg ser, du ser sånne, sånne ting som man henger babyer på, sånne baby-sekk som man har på magenøttet. Sånne seler? Ja, sånne seler. Mm. Jeg skulle ønske det var sånne seler for voksne på flyplasser, for jeg har ofte så stark jetlag, mm. og det er helt umulig å finne et sted å sove på flyplassene. Vi jeg hadde hengt sånne seler rundt omkring som vi bare kunne klatre opp i og sove... Prøv med førsteklasse, og fly med førsteklasse for dyr. Der er det masse sånne seler og bur og fancy tredjemøller som du kan løpe på. Jeg tror også at hvis jeg var... Eller hva du gjort hvis du var chef for et eller annet som du kunne velge noe som kunne bli elektrisk? Sånn som jeg ville ha valgt en elektrisk av- og påkledningsmaskin. Så slapp å kle meg og kle på meg. Så det var som kom inn og så bare... Det er jo det som har ødelagt menneskene med at ting skal bli mer og mer komfort hele tiden. Ja, det er det som er Ja, men du blir... Altså, vi har fortsatt en kropp. Kroppen vår kan aldri bli elektrisk. Av den kan det. det er jo så mye som har skjedd Og nå vil vi tilbake Til? Vi vil tilbake Vi merker at vi har mistet hele kontakten Vi har blitt fremmedgjort over vår egen kropp Og du vil at vi skal bli enda mer fremmedgjorte Ja, jeg vil ikke tilbake, jeg vil fremover Jeg vil at Teslaen skal bli en del av kroppen min <laughs> At du at, selv skal være en flyvende bil Ja, Teslaen I det tatt er jo allerede i ferd med å bli det Når du setter deg en Tesla Din kropp starter bilen Du mm. gjør ingenting, det er din kroppsvekt Mot sete som starter bilen når du promper, så skifter den ginn gir. Ja, men det er litt sånn, hvis man virkelig ska ha komfort, så vi, bør vi lage ting som uh, kan ta imot beskjed ved blunking. Mhm. Uh, og beskjed mot blunking gjør man jo med patienter som har ligget i koma allerede, så det er i gang. Det finns allerede et avansert Ja, som heter uh, Blunk. Her kommer en låt fra den populære musiklen Trash. Året er 2020. En mann flykter fordi hans... Familie er forvandlet til livløse roboter. En onkel prøver å rømme til et uland sammen med nøvøene sine der teknologien enda ikke har kommet. The, oh, no. <laughs> the, the train i'm running from my father En liten korreksjon der. Denne låta her var feil. Dette er faktisk min popstjerne-debut fra 90-tallet. Låta handler ikke om noen ting, og ble ikke noe særlig populær heller. Takk. Jeg tenker også at en anting ting som kommer til å komme, som forskerne allerede er i gang med, er at ja, i stedet for at du skal få i fem om dagen, så vil myndighetene nå klare i fremtiden å sprøyte grønnsaker inn i det du er mest glad i å spise. Så når du står opp og spiser potetgull, drikker en halv liter sløsh, spiser en halv pakke med kjekks og drikker to halv liter, så vil du få i deg fem grønnsaker om dagen. Og de er jo allerede i gang med å forske på det. Altså, de sprøyter jo D-vitaminer in i blant annet lett melk og pølser. Ja, det er sånn som virkelig man hørte i barndommen. Altså at i fremtiden så trenger vi kun å spise en pille. Sånt gjør meg bare trist, og så tenk hvor mye slev... Ja, og det er vi ferdig med å gjøre. Sushi er jo piller, matpiller. Det ligger som masse piller på et bord, så sterilt og så kjedelig. Men tenk så innsnevret smaken vår kommer til bli da. Har du vært på Havarissen noen gang? Havarissen, det er ett stort billig marked ute på Endbak, hvor du får kjøpt ting som har vært ute på markedet til 90 prosent avslag. Der havner dårlige ideer først og fremst. Matvarer som har tryna på markedet, som brunost med chilismak. Følsesaft. Ja, pølsesaft, eller løkpølser med cheese doodlesmak og sånne ting Som de prøver sig og de bommer på Blir solgt for en krone på havaristen mm. Jeg har jo veldig rar smak, jeg liker sånne ting mm. Så jeg pleier å dra dit og fylle skjøleskapet og fryseren og sånn Te med bobler Ja, bubble tip, det er vist stort i Kina Men, og stort på havaristen <laughs> Neilsaks med laser Det hørte så litt småfarlig ut Nei, altså det er ikke laser som kutter, det er bare laser som viser hvor du skal klippe Barbermaskiner med laser er akkurat kommet Og den laseren viser hvor du skal som trimme skjegget Så du får nøyaktig likt på begge sider Men jeg utøver den perfekte bunen Neilsaks med laser har kommit för att bli. så syns att med alle dessa nye uppfinnelser, det är ju knoppigt att sälja det i, i Norge. Jag snackade med en fyr en fyr som han könte inte hur folk har TV i Norge med med så få inbyggare. Hvis man komma med nya uppfinnelser så bör man bara köra det ut i India eller i, i Kina, vinn eller försvinn alltså. Eh, sånn som og sånt som gutta på tur och sånt, sälja det utlandet. Ja, jeg tror det. Det tror jag på sporet, Tory on the track. Kjempeeksotisk, men da har du plutselig En miljard seere Som hater deg, ja Det tror jeg ikke Tore er ute etter eller elektrisk pute Tror jeg har kommet for bli Dette er også helt nytt på markedet altså, Når du ligger og sover, så snur du, vrir, bretter Du gjør mye rart med den puta i senga mm. Og nå holder du med tallekommandor Snu! Så snur puta seg Stram! Så strammer han seg inn Brett! Så bretter han ja, det, det tror jeg veldig på. Altså, det, er, det er jo det at folk blir sykere og forslag og, og sykdommer og sånt tidligere og tidligere. Ja. Så allt som kan gjøre sånn at vi kan overleve da. Tissekondom for folk med urinveislekkasje. Er allerede på markedet. Jeg kjøpte det på apotek i går. Og det kommer til å bli dritpopulært. Tissekondom? Ja, jeg kan pisse en halv liter i det kondomet uten å, at det... Men da bader sånn jo tissefanten av... din i tissen. Det er jo ikke noe hyggelig. Urin er jo faktisk ikke så gærent. Urin kan brukes som medicin også, så det er ikke sikkert det er så gærent, men mm. likevel, det er jo litt uhygienisk da. Det er en beholder i beholderen, så at når det pisser i det kondomet, ah. så, ut, så er det en svamp som tørker, en liten hårføner som er koblet til stikkontakten som tørker og tørker alt sammen. Det er jo helt supert, kan man bruke det på hunder også? Ja, tenk på snuten liksom, og tørker noe der. Nei, jeg tenker på att jeg har akkurat fått en valp som ikke vil bli sture enn før om fire måneder. Da kan du kjøpe disse kondom. Ja. GPS-dør. GPS-dør? Ja, det tror jeg er en veldig god idé. Det jeg har jeg lest om. Det er en dør i døra. Det vill si at uh, alle andre må bruke nøkkel. Du kan gå in en svingdør i døra, fordi du har på deg et stort GPS-halspånd med nagler på, og masse ledninger samt en antenne. Så for dig så er det en svingdør i døra, fordi GPS-en reagerer. For andre så må de ta och och det på den gamla måten. Ja, den uppfinningen där, den skrämmer mig lite alltså. Då kan du ju bara bli truvad til att gå in i en till i dörren dig, för du har halsbonde dør i dörren. <laughs> en dør i dörren. <laughs> Man skulle ha på sig den GPS halsbonden mm. och tissekonom. Varför det? Eller så är det inte så farligt om du tisset på där, visst är mörkrädd? Og strømmen har gått. Tissekondom, eh, har man en rynveislekkasje, eh, eller noen sykdommer som har med rennende tissegjøre, eller nese, bruk tissekondom. På nesa? Det kan du også da få kjøpt en nesekondom, mm. som er en snørsamler. En samlersnør eh, som du da kan hive når kondommen er fylt. Du tror at dette vil gjøre det stort? Jeg tror den oppfilsen vil en eller annen tjene jævlig mye på. <laughs> Ha ha ha ha!